Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM Mëngjes që të gjithë dhe hmm. Portugalia hmm. është Erëmbeu fitore Fituesi e kampionatit e Europian Dhe gjithë shka është mbilur mbrëm Nuk e ti nuk Nuk jam i sigur nëse hmm. ju kënashit Po unë për vete me thënë drejtë në tje po për bëja tifa për Portugalinë <clears throat> Ashtu e Mendova Ne jemi knashur për shumë arsua në fakt Pse? Po, edhe nga arsua tjetër që mbaroj një mua i ka që gjatë futboli A ju jeni të ljumëtur a që mori fundëm e thënë Pikër e një fundë Opse për nuk... një sigur e shioni deri tja Që nuk dëshohem grumbullime të tunash në për lokale në për... O, s'ki me rakë Që nuk do grumbullohem pra më, por që Duke për <laughs> tifo, duke zë të gjuar gjithë kundë me zëtë lartë mm -hmm. Komentin e deshjeve Samirë E sigkon? Kurse juve programin tuaj ja do vazhdoni ti keni? Televizionat ona vazhdoni apo jo? <laughs> <laughs> Mblidheni ne mer kso mbas ditave. Po sigurisht. Po, në përlagje. Do bëni sa? Turma grajsh. E <laughs> imagjinojë në sigurtisë ashtu. Ne me turma grajsh që shoqërohemi me gburrat okay, kur vjen. Okej, se kjo është stereo, stereotipizim kështu po. i jashtëzakonshëm po. Bëjsha kamë juve. Pse kaq shumë keni vuajtur ju? Turma njerëzish ashtu, turma turma meshkujt ajo të mbledhur nëpër kamp. Vetëm ishte turma e fundit. Çfarë thon ti kjo? Po e më poshtë ballkonit. Tjetër kohanë. Jetojm në qytet. Po, po mirë, se një gol u bë gjithnanë sikur. Jo, jo, po kishte sa raste të humbro që bëu shumë heshtë di. No, si Oo, oh, po. Në të çfarë bëje? Të <laughs> të hiqnin kështu po. Era te tenxheria nga dora Voltasut po. <laughs> trem. Sigur, kjo sigur po qendiste gjithkohon se dhe Idri dhe, a ke bërë sysh? Unë spo aguista. Kam ndonëse krezë familje. Nuk kaloj dot feeling në Gilpër kështu me këto, me gjithë ato raste, mintë. Gjithë situatën u mbyll me një fituaz. Po, me një vituaz më. A është, po ja jo, se dia u bënë dramatike ke përse? Mm. Nga dalja e Ronaldo po pra, ton. Po pra, se ton, kështu fut. Ishte shumë lot. Ishte një butsh që e bën Ronaldo. <laughs> Momentin para që prekutonin Ronaldo, do të thuket ishte minuta 10, mm. diska e 16, diçka e tillë. Edhe ishte <laughs> ndëryrja nga Paye, mbrojtësi francez, që na bërin e golin e dytë kur u mundëm nga Franca. Ai. Moshta, ai piga piga, edhe uh, po e, e goditi uh, në gjuh. Mbaroi nata për Kristian, un propozhoi. Çendronte me ato fashimin e me ato gjërat e tjera, por në fund fare ato të spërthyen. Kaq arsye. Edhe flutura nespe. në. Kishin lënë triatë në stadiumin ndezur gjithë natën e kaluar për arsye sigurie. Uh. Nuk donin ta krijdhnin stadiumin ah. ë në Stade de France, duke se quhet atë Stade de France kështu. Shihet de në Saint-Denis ose në Paris dhe për këtë arsye fluturat ishin mbledhur. Sa i keni parasysh, në flutura natë ato ato. Gjerat, kështë që kishtë në fush, e duke i dje, edhe në kamera, një pushtin nga, nga fluturat e natës Po kanë datët dhe drejton për të ashyruar nga afer Shum Nuk tifoze. e, po që ishin, ishin ashtu, nuk mendoj që i kishtë ashtu, ashtu shumë fluturat në shkallët Në ulset e statjumit, mm. ati fosët, po ishin, ishin të e bari ati, në bledurat në fush Po ndo shtë ati ku dritat jenë më të fort Nëjse, po mbarojim, më në fund, dollë të ashe lumë tërë që mbarojim i që Portugalia. Un mendoj që ndeshja mbrëm mund kishte shkuar edhe në favor të Francës, shtyllpati. Ëh, mm. teoria teoria, raste kështu. Pashfryzuara. Griezmann pati një me kokë që mund kishte shkuar në rrjetat tipas. Ësht çështja e fatit. Mm -hmm. mm. Ëh. Çështja e fatit. Kështu që, që Ronaldo, ciao. Pasaj ciao dhe çesi. Tam funball. Fun, pastaj që ka një gzim. Mm. Shikoj, e ke parasysh për Ronaldon mua më bëj shefi unuk janë fan i Real Madridit, janë ti e di Bayernin e këto. Mm. Por por edhe edhe sigurisht asa pjesën që e përmendin gjithata që e kanë në natë, Cristiano Ronaldo gjithmonë është pjesa e tongue liquid, ankesave, e mimikave, e gjithë këto gjëra, por vërtet që të ket një individ sot në futboll që të ket përkushtimin, them ndaj trupit vet, ndaj mm. e jo në kuptimin e, se si duket trupi, mm. por ndaj trupit në mënyrë që trupi si makin të të japi maksimumin atë. Mm. Kujdeset për veten e vet në mënyrë të jashtëzakonshme. Cristiano Ronaldo është skajet praktik. Në një planet tjetër për përsa i përket asaj. A u shika një gjë për shkak tël, Schweinsteiger, uh, lojtari i Gjermanisë ka dhënë mosh. Schweinsteiger është afër fundit. Schweinsteiger kur kur doli për herë të parë në Kampionat Evropian mund të duk sigurisht barku te goja, se ka pas sa kohë. Po ndryshon. E, po, në mm. janë njëta moshë, janë 31 vjetë që të dy, edhe, edhe po të qiko është forma, s'ka, ska lidhje fare, përshomë. Në mm. mm. së tërë, Ronaldo mm. është... A, ver, të e, vërtet është. Që që edhe kjo i mund gonte, që që për këtë më bëtë qefi. Pasa, ato, ato pjesët që si ja kemi qef, do vazhdenë më si ja kemi qef. Po, <laughs> do vazhdojnë. është <laughs> <Ösh, e laughs> shpreja që kemi kje i nantë, po, i jebi hakuan. Mm. Si përshomu të... Kjo gosa e grupit LP që mm. ka edhe një tatuaj një gjox Po ka një zë të margur Ka një zë të mbërë Unë për kam parë më herë parë për shumë nuk isha i sigur nëse ishte më t'i qojë si femër e më duke si burë Unë vazhnoj <laughs> të mendoj që është burë Ja, nuk është burë Nuk të ashoj, soltë është t'esh është... grua Unë ta, t'esh grua <laughs> Ka ishë Që duke si burë Edhe s'kanojnë që t'keshe Por t'inglonë t'inglonë mira Patjetër, vetëm dëgjoj. Po dëgjosh kamerën. Ja ku e keni thani në no. klubin e MJS-së këtu është Lost on You, shtatësa shtatë. Gjitha? Hello. Hello. Good morning. Memjesa. Good morning. Memjesa. Memjesa mirë se keni ardhur në klubin Mjessi. e Mqjesit, valvlet e klubeve Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV. Çdo mëngjes me ju këtu në këto valvlet, këto ekran miqdashur nga ora 7 deri në orën 10 u blendi. Kjo ieri, kryeldimi kjo, yes. kjo Olga edhe Ajloria Tuti. Demon army që stanagrama që kemi për ditën e sotme juve që sa u na bashkohenin keni një shans për ta zgjitur këtë. Është një sweet nga ne për ju. Mhm. Demon Armik Armik D E M O N A R -E M I K Demon Armik mm Demon Armik Ana Grama Grama Grama <laughs> Ne ne jojm njerëz për shkak të kanë mbiemrin Grama. Po. Ësigur jojm edhe vajza që kanë emrin mm. Ana. Po. A dhoni kanë i vajzë për shkak të për çka kanë emrin Ana grama. grama? Jo. Jo. Nuk mendoni ose ne s'kem i hasur një dotill. Mirsë, mund dhe të ketë ndodhur për shkakun, në atë pa. moment babai, nana mund të vinë që të pandëgjeshim që anagrama <gjitri> formon një kështu e ka thënë Ana dua me. Deri tani nuk dim gjë. Jo, -ja, nuk dim. Nëse ka, le të. Po nëse nëse ke ke emrin anagrama, ke fituar një orë në ke emrin Ana dhe mbiemri Grama. grama. Po, mm. jo, se emri anagramas <gjose> ka. Tope. Jo se tani bim Grama, Gram Grami kam duke. Po me i. Ka, ka grami, ka gramo, ka, po, mm. jam i sigur që ka dhe grama, është e sigur që ka Se nëse ka gramo dhe grami, ju a, a garantojnë ka dhe grama Gjitha këto variantët bëhen Qo se keni një familjë Se se ke Sully, mm. Sulla, e ke prasysh mm, Sulo Salla Salla, <laughs> po si tu është, po t'u atë tem <laughs> Rejka, rejku, rejki Rejki më dështë në skanë ja. jo. Olta rejki jo. <laughs> A do të sigurojmë lokimin, po. Re ka mirë. Re ka mirë, mirë. Po. Po Reko mund të ket Reko, për shembull. Reko? Po. Po. Ezam um, Sokol Reko. Po. Vetëm sot e kam emrin Sokol Rekon, në rregull edit. Do të thosh, ja madje. Çi ketë? Okej. Ehm. Po, altan. Po. Ehm, dua të të pyes, fitues, çfarë kemi? Çfarë kemi vau? Uh, Ë kemi NATO në padhën. Mhm. Uh pra, -huh. Victoria Nuland ka thënë ambasadore e Shtetit uh -huh. Bashkuar në NATO? NATO. Konkur Shqipria e u planuam, a? NATO. NATO. Faleminderit. Ësht Amelia 372, mëson numrin, fiton 2 bileta. Ka gjikave NATO, ka Nata, ka NATO. Pam. Nata, nuk ja. ka. Nata. O Ganeta. Okej, okay, kemi një zë tani. Johnny Bagdaz, është një është i përgjum që Aldini ka kryer. Pastaj është, është një përgjumje mbi përgjumin. Zër i ka ndryshuar, dhe tyra jua është da zbuloni kujt personaxi i përket nga klipi, kujtës. Brezion, ka qënë pak më ndryshe, ka qënë brez pak më ndrymtar, më e pasion, ka qënë njërat atëre. Brezion, brezion, brezion, brezion, ndrymtar, brezion, njërat boheshin. Me pasion Kam përshype Prezion, pasion. nga të fjalishtë Nga të fjalishtë që të përdorit no? me kalimin e videve është një ndër fjalishtë Që të gjitha përdorit me kalimin e videve Brezion ishte këshu Përveqë do t'i vëm një këshu mm. Not Do thosha kritike në gramatikë Që është brezi y-në mm -hmm. Brezi y-në Brezi, që njëa mashkullore Për emri pronor që merë është y-në mm -hmm. Jo, jo, në Dhe është gabim, tjeshtë është gabim, mm, mm, mm. në Shqipë E dhigjojme dhe njërë që vëta Si shë është nëna jonë, dhe jonë nëna yënë Ashtu edhe brezi dhe tjetë yënë dhe jo, re jo jonë? E dhigjojme dhe njërë Brezi jonë, ka qënë pak më ndryshe, ka qënë brezi pak më ndrymtarë Më e pasjonë, ka qënë qënë gjëratë atere Atere, që do tëtë që kjo nuk është më ashere, mm -hmm. sa atere? Mm. A dhe vjedh nuk është atëherë është në fakt nuk është atëre se fjala atëre po tash thua është nuk domethënë asgjë është pad një gabim tjetër pra. një gabim mm. gramatikor mm. por një sekond po ta dgjojmë edhe një herë le të dgjojmë edhe një gabim tjetër se ne s'e nisëm kush e shojë as të mos ra na bëkion kanë qenë pak më ndryshe kanë qenë brez pak më ndrimtar më e pasion kanë qenë gjërat atëre m e pasion më me pasion më me pasion kanë qenë gjërat The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, hello. Mirze Vinina, Club FM ju miqesh të gjithësh, ora është tani 9:05 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Orton dhe me Lorin. Un dua t'ju falenderoj që të gjithë, ëh, që i kam këtu në staff. E kam këtu në sallë. Nuk e kam unë, se ju kam unë. Ëh, ju jeni vetvetja dhe jeni të gjithë Rritur, po me e ka karin, you kam qaren ju kam miqe, ju kam, kam shoket dhe Jam, jam mirë njohës për ju Të faris e për ty uh, Jo, thash, uh, falimderoj me The Blend po. Jo, se uh, oh, kam bërg një pyyti, e kam hendur e të faqejon Të faqejon në Olta Në klubin e Mqesit Dhe faqejon në Facebook, pra është Facebook, i kom fraksion në klubin e Mqesit Po, pyyti në pra të themi dhe pra të dëshurës Pyyti është Pyyti është kjo Si keni mardhenit me kolegët, misësora apo të vështira Theme le të flasë altimi Jo, okej, nuk e kisha Do mos do shumërish që t'japim i mendim në vetë, po Altini le t'flasë Se duke së përim bilgollën njërë ja tim falë Po, më rëndeni me kolegët Unë i kam shumë të mirë, i së rëkishtë kam pasë shumë të mirë Po të vështira? Jo, asë njerë Asë njerë, asë njerë, në thëmë dredin Olta, ose mbasa kanë qenë punën të të njerëzit, po. Olta, si kemi marrdhënien timë? Faret vaj. Ë, po të flas për marrdhënien time me Jerin, mm. mund të them që kalon, është, mirë, i kalon i kalon pesë dyjet. Faleminderit, falem. Kalon pesë dyjet. Pes pes wow, pes wow. Pes pa, pa, wow. Kalon, kalon. kalon <laughs> wow. Ja, mm, da, nice, it's very nice. <laughs> thank you Olta. Po të flas pastaj për të, të tjerë. Imagjinata s'dimi për të tjerë. E rulet herë ngrihet një hill. Si ju si e përcakton një yllalt, lutem. Si e përcakton? Jo, është yll është kod, Lori, nuk është yll për vërtet. Okej. Okay. Herulet el ngrihet një <laughs> yll. Ku toj pak më sell. Po mirë, në përgjithësi shumë të mirë an thën. Po. Ndryshë e, e thrasin ne Chris Brown, Lori. <laughs> <laughs> e thrasin yll ose Chris Brown, varet sipas e çart. Si ta duash ti? Po, jo, shikoj, marrdhënia me kolegët në zyrë, në punë, të gjitha këto, është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Është shumë e rëndësishme në cilësinë e jetës që njeriu bën, qoftë ka Koleg të mirë, shkon mirë, do të kanë marrdhënien e paqshme, mm. ku diun se çfarë, marrdhënien, nuk po flas me shefat e me me eprorët apo pronarët apo por kolegët vetë. Por mm. kolegët vetë. Ëh. Uh, Ëh, staffi pra. Edhe jeta jote është më e qetë, je më pak stres, edhe shihon edhe më pas ditën kur je në çmim po. bot. Kushte kur ta nxin ata, edhe kur je po, në shtëpi pasaj rri mendon bavot, është prapë nesër atje. Shikoj oh, prapë ato surrëter yeah. do të djej prapë ato 1 2 3 4 5 gjëra që mundien pak anës se po. Jeta do bëhet e vështirë, puna do bëhet e pamundur. Nëse ti, është shumë e rëndësishme të kesh marrëdhënie të mira, ti ke miku, ti ke shok me me ata njerëz që të bie për hista që punon. Tam, siç ne kemi shumë më fat. Tum mm. klubin e mëjesit. Me shumë fat, Maria. Un, ja. un ti, Altini dhe Lori jemi me shumë fat. <laughs> <laughs> Tum klubin e mëjesit. Holta, aty aty. Holta neutral, aty aty. Me shumë fat, me shumë fat. Aty fat, aty. Aty aty. This is Club <laughs> FM. 100.4 Ora janë në 9:22 minuta jemi me klubin e Mëjtesës në klub BEF 104 dhe në ekranin e Club TV ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ndërkohë unë dhe Ulta kemi menduar një fjalë. Altini dhe Lori do të mundohen të zbulojnë se pa. cilën fjalë kemi rënë dakord. Je në gatit. Gatit. Sa radio. Loja që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Ju lutuaj gjithëse. Dim, Jepi Lorka, op, op. me përëtjen e parë Me sigur i hadë Tani, normal e nuk është Nuk është normal, pa jo. mund të hadë Tani, si pas preferencave, pa mm -hmm. Jepi uh, alë <clears throat> jo, mm -mm. të është tërë barishtë? Ja, së është barishtë është lëngishtë? Asë lëngishtë <laughs> Ideja, do më të thënë prej lëngë Lëngë shme, mm. ja jo. mm -hmm. Tani, brezi jo në un dami me breza. Në fakt kjo nuk hahet për zakonisht brezion e lëpinte. Çto lda? Fillon me l? Ja, me k? Ja, ja. Ku desh trersh lloj apo ja? Çpo më nda. Birse kasata. Jo, jo, jo. Tash nuk nuk është normale, thash, që ta lëfish. Tanë, sipas i procesi punë, atëre duhet i bërë kjo. Tani jam pak më të sjeshë të gjëra. Të do ta gjelpir? Po. Jo një kështu si e ëmbël apo jo? E kishte një far Si, ja ta nam. Po falë, po ishte gjithsesi. Është BIM hiri. Ëh. Si ishte pra, ty duam. Është Send. Tani në po sem. Send. Êshtë send mund të quhet Send, Êh, send puna, po. Është Send punë i bi. Për disa, po. Për disa është po. punë. Fillon me ç? Jo. Çe kiç. Jo, tani se si e lë BIM çe kiçin për çfarë? Po, e di. Olda ka shëtitur me valla. Send, është Send. Janë to fetishtet. Po çafot këto Olda? Tani Olda kur tha, digur lëpihej. Një piesë e këti sendi ju ka dhun një ndihmë shumë të malgë O Loro, qa ke lpi kur kështu një voglit? Qështë kjo që ke lpi ime? Por gjithës e si mosu nga tronit se e pashtu ju nuk ju ndihmojke Kod jo me fare si mm -hmm. Êshtë send të punë, thamë është materialit Për disa është, është punë Për disa fudet, është fudet, qefi Fudet të materialit e ndërtimit apë jo? Ja ndërtime ja? jo. ja, mm -hmm. jo, është... është roba qepsi jo. jo? Ja të roba qepsi Sen çe kemi gjithën në shtëpi. Po un kam disa në shtëpi. Jo, nuk është thënë që ta kesh. Për momentin që na duhet ne djem një të tillë. Jo, nuk është. Mendoj sirtara ti. Mund të pyesë çfarë materiali ka që duhet të jetë. Është për hekur. Jo, nuk është hapse e. Për çelqi, për dëmi. Jo. Jo. Hm. Është drama teniçë. Është për kartonin domethën, për kartonin? Jo tamam karton. Jo tamam, po i afër. Po ka ndoshta një çik më të fortë. Letër. Po letër. Kalçuku. Jo Ës prej, prej letre mm -hmm. uh, no domethë, është prej letre. Ëh, është prej letre. Kjo kemi ndihmuar shumë këtu. Edhe mbanim gojën këtu? Jo, po nuk e mban gojën. E lëpinim. Jo, falysher <laughs> pasere. <laughs> jo, ah. e lëpim. Mjafton vetëm ia. Okej, okay, shikoj, vjen kë zarfet. Po, e san. Çfarë me P? Fillom me P. Me P, P U. Edhe <laughs> ka <laughs> koleksioner njerëz. Hajde çao. Bravo, cha. bravo, bravo. Bravo Lori, bravo Lori. Bravo hajde çao bravo dorka 069 207222 dërgon mesazhetuaja ndërkohë në linjën me zërin kemi fitues apo duhet ta gjejmë njëu presjetur duhet ta gjejmë njëu oh, uau uau wow, u do wow. të japim oh. ndihmë më kanë thën Greta Koçi no. e Anita Tarifa no. Rovena Dilo no. Aurela Gaço jo jo e dëgjojm presion kanë qenë pak më ndryshe kanë qenë pres pak më ndrimtar më e pasion kanë qenë gjërat atëra rintarun mendova. Ëh, mm, çfarë mendova? Picit, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pastaj kur zbuloi okay. do jap koment. Cila është ndihma që do të japësh Altinë? Pra kemi thonë është këngëtare, shumë e njohur. Është kaq shumë kaq shumë modele. Ëh, do modele. Është me foto më, me, me missin më. Po tjetër. Është edhe bjond, të kodës fundit. Jo, është bër brune. Është bër brune. Okej. 0619 27 22 22 Dërganë mesajt uaj, ndërkohë ne ju lëmë shëgjurin e sija, smirëm gjesë This is Club FM. Este é o palco musical andin. Ketim tam dam dam dam dam dam dam dam dam. Portanto. Este, pô, acordou em microfone à minha desgraça.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 Nga ështeta, në djetë Në djetë, në djetë, numërin djetë <laughs> mm -hmm. um, <laughs> Ose orën djetë, e kam pjallën Ja ku jemi sërishë, së bashku Edeshtë, martë Sa është, sotë është 12, 12, o? 12, ta. 12 12, mm. 20 korrikë në ishtë dashër, 2016 është viti 12 korrikë, o? Sa, vapë ka bërë? Nicsmeri so, vetë. Sodosht sodet vdekje, por bërëm oh, um, kaq shen vdekje. Jo morë. Tek ja vazhdon. Fakt, tani në mëngjes a... po frynte pak po frynte, pa. po frynte, ishte vdekje prap. Apo s'ka qenë. Shiko me këtë fjalën, a, a mund ta Po vdekje është, por ti s'e nuk më herdot. Le të luajmë vapë. Do është shumë di. Le të luajmë vapë. Duhet të marrësh rrobat e vjetë për t'u ndruar herën e ardhshme. A mund ta luajmë cofje? Jo, un them le të përdorim një eufemizm për këtë vdekje. Edhe të them thjesht vapë e madhe ose temperatura e lartë. E pa durësa Po, jo, të shpja i me frinë Në dark Në dark Vonë Po, vonë ama Diku nga re 3 gjesit Shpjit du në një shkenstar Sepse fillon në era Nathan për shumë Si shpjigohet ajo? Që që gjithë ditës nuk rëviz gjetja Dhe Nathan ka fladë Nuk e tim Pse është ejo? Do në stonë Dërstaftohen këto rrimët e arit Kryojnë presione i gjërë ak shumë Nuk ka djelë që ta ngrojnë Mm, dakor për -hmm. atë. Po, domethënë çfarë ndodh me ajrin në spije apo që s'ka di. Fillon, fillon ka punë ajri natë kohë. Ah, po, nuk e di si, e gjit. Këto <laughs> <time>, ajri. <laughs> uh, ajri punon natë zakonisht, nuk punon. Ajri punon natën, miq dashur, <laughs> ajri punon natën. Puno <laughs> Tur në tres. Uh, është një ventilator i paduksë. Duke buta dallëp urinën e Shqipërisë, ajri punon natë. Do të falur për çfarë të kësaj. Po, po. Është shumë herët. Kjo që i thuhet këtu para orës 76 minuta ngel këtu duhet marr parasysh po kemi edhe edhe 5 sekonda thuaj imbulalli tjetër shpejt shpejt edhe 3 2 mos malojmë atë fund të jeepit i ti faleminderit salam tut fundit jo çu bëni si ta nejmë gati un se i jati ë me këtë vapën që ju e quani zdegje a gradualisht për javën e kaluar kondicioneri ose dy javët e kaluara, kondicioneri në makinën time ka ardhur duke dhënë shpirt. Ëh mm. derisa më ndundje përfundimisht. Njësht, ishte fare, po. Është <tër> më mirë të mbahet fikur sesa ndezur sepse ajri që fryn nuk është më këso. Mm. Edhe 3 doon kur shënon 38, ëhë, mm -hmm. termometri. Se tie, po shkoja për atje te konkursi? Po. Edhe isha von, isha isha von, si ishun isha. Kështu mm -hmm. që nuk doja që do harxoja go duke gjetur një vend mirë sepse do ta kisha të paktën futur në hije. Pam. Edhe do kisha hapur datë gjën atë pasqyrën. Është për mbrojtje, po. Që ta kisha kështu, por nuk kisha kohë, kisha lashmën mes të sheshit. Edhe ja që isha saç. E kupton e pa mbrojturën vështë dhe vajta ora 4 kur jam duke u nisur drejt Tiranës dhe ajo është një Mo të kesh një picë, për shkak të dua dy margarita lutem. Edhe mund ti bësh aty. Që kjo u nisa me dritare të hapur dhe ndalova tek Zotria që i Regulon kondicionel tash Më në fund Do është eha me fat tash regulon Bëjtë bëjtë sot Edhe më tha sile nesër oh. Edhe më tha sile sot Që është sot Edhe du të atë qoj me një herë më bas Emision eh, Erë në cish me është të regulosh Po e kontroloj atë pa. uh, mm -hmm. <shy> E ti të të defekti kam Po Po Që është i kua jo Kompresori Skajgë E regula Për të reguluar është Do e t'i një para a përshina Nuk kam opcion Kjo është një nga dhe gjëralt që ti do e regulosh me njëherë Se nuk kje se si t'ja bërshë E kema nështë del jash përdojnimi komplet makinat Duhet pra, duhet 38 gradë celsius 38 miqtash më falni se pa e them se ku jam nga fjeri 38 38, <laughs> 38, 38, <laughs> <laughs 38 po, Ma që vitete me më i mirin bot um, shi... Ha? <hours> po, me mirin bot Këshu që Po së do e regulojmë dhe kur ta regulojmë dhe do rrisi penguin brënda dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM E, miro mir E, svete, svete Mirë së të gëni ardhur oh. në krybinë mqesit në Vale dhe Club FM në 10.4 edhe në ekranin e kjap të vës Mirë mqesit, gjithë dhe Një mqesit Mqesit Mqesit Altini Mqesit 8-10% e makinave kanë shumë gazra Mqesit <laughs> Po, nuk diti me karotat. Dhe nuk e kalojnë Kola testin. 372 mbaron numri Ameliaz dhe fiton dy bileta për nasin e Plex. Mm -hmm. Kjo që ka shumë, nuk e di a ishte 80%. Shumë, asun se mm -hmm. di. Alarmi i drejtoria ashtu s'mjedisit në Kuvend, sot 80% e makinave në treg nuk e kalojnë testin. Wow. Si ndalohet importi i automjeteve? Faqja 8. Mm -hmm. Panorama. <coughs> po kështu dobra, ndotja, 80% e makinave Rizikojnë në kollaudim Shumë Karin, ka një zgjidja për këto? Ako duhet Ta zi... brektisës makinën dhe të blesht një tjetër Ta Këllë Këllë Kështu ishtë po... braktisështë... të brektisës Gjithë nuk e kanë mund të esm, se Esëm, ke një Ke një rëkshu një, një Renault Clio mm. po, E, e brektisë Renault Clio <coughs> Dhe merë një Porsche a jenë Ah, oh, oh, po. super. Tani ka dallim. Po sigurisht që ka dallim po. Ose e zëm, më shumë ka një Golf 1. Mm. Ka një Golf 1 e e heq Golfin 1 edhe merr merr me një, jo, merr një merr një 4. Cooper 2015. Po. Jo ja, hak sho. Ja, në çetë mm. kokën kokën. Po. Kushton. Ka më shumë një Smart 98s? Po. Mm -hmm. E hed Smartin e 98s në gremin. Merr të 13s. Edhe merë një... Po themi... Po jo oh, në gremin se në... Në do të ambien të një cimqe cinto Do të jatë një cimqe cinto, a kulore fare Va falim dhe okay, ja, e Me shie dhe albikoka Cimqe cinto <laughs> Ta, ta <laughs> keshë <laughs> këshu kesh, <laughs> Edhe nuk dihe kësit kër laesh Mieko sun te mm -hmm. është Anagrama për sot Mieko mm -hmm. sun te Dijëm dhe zërin dhe në basi dijëm dhe jatë me fituasin anagramas Nuk dëndoj që papja Ke... Nuk e di jem, nuk e dijm shumë mirë. Edhe një herë. <coughs> Jepi. Nuk bëndoi si Partia Demokratike ka ka një hall të vogël teknik dhe ulët negociata me Tiranamën të zgjidh. Partia Demokratike nuk e miraton reformën. Kemi një deklaratë. I pir apo <laughs> nuk do? Jo, jo nuk sipir, i kanë ndryshuar zërin, jeri. Po, uh, me ziar artikulon. Kemi vetëm me ziar artikulon, po me trashjen zër. e zërit. Me trashjen e zërit pastaj do ke sigurisht tap. <laughs> Më më më më sigam <muchim> mend mm. tek kusht. Sa son. Por nga sa duket është dikush i cili flet për politikë? Mm. Po, kjo kuptoj. Do një analist duhet jetë, një opinionist. Opinionist. Po? Po. Okej. Okay. E dëgjojmë tani. Ja te ke dëgjuar më ishdashur një analist fraksion opinionist. Dëgjoni. Nuk mendoj që Partia Demokratike ka ndonjë hall të vogël teknik dhe ulet negociatë me Tiranamën të zgjasë. Partia Demokratike nuk e miraton reformën. Okej, okay, kush është pra? ë e... 069 27 22 2 069 27 22 2 Lori, shiko këtu Pa Unë këshumë ndojë Jo, Lori Këshumë ndojë Ja, morëve shtë të tashë I kam të drejtua? Më zonë shumë i Dë zitë ky? A i, a i, a i, a i, a i, a i jeter <coughs> Ja, më shumë i lumëtur Unë i qetë o zërë Bravo Ndërko kanë gjithur anagramën dhe në thonë se Mieko Sunte nga japonishtja përkëthehet Komentues Komentues Komen si Si, pa me inu Komentues a, si, si. Mieko Sunte Dhe është Luis si fitues 302 mërë o numër Fitoj një kontrol të plot mjekëshonë dhe skitalia amerikanë Bravo Më kanë thënë shumë komunista Komunista? komunista? Mm. Dhe dhe Komen komunista? Vatel? Ja, nuk, nuk, nuk e ti Unë e kësa komentuesi Po e përvajnë K-O-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U- U, N, I, S, T, E Po dhe një e të përpër, përpër, po, përpër, përpër, përpër Do ishte komuniste E, e. <laughs> Flakë të, mungon Po komuniste E Jo, është komentue si Pani mm -hmm. minderit Ikim të këmusika? Dekord Kjo është nga ping një qda shorështë e fundit Që e Just Like Fire Dhe djojmë tani në radion, këllab e femjim, gjest gjithve ju Tete të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t It's like Greg again Check. The center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mirë më gjesë, mirë mm -hmm. të këni ardhur në krybin e më gjesën Vale dhe Club FM në njëndikator edhe në ekranin e klap të vësë Mirë më gjesë, të gjithra Gjëri e ganti Gati Êshtë koha për sharadja mm -hmm. E këni menduar fjallën tërë Pa tërë po. Ne dhë t'juajgjejmë fjallën gocë Por më këtim farë, a merëmi me të, të zërim e përgjumër, a du të ajabim, e kemi gjithur? Apo se kanë gjithur? Uh, po, e kanë gjithur. Oke, okay, Mish, zëri i përket? Mero bazës. E sakët! Mero bazës, oh. së farë ka zëgjetur, a këtë dinim për sotë. Ja, ku është? Nuk mëndoj që partijatë demokratikë ka nëjë halë të vogëlë teknikë dhe ullët negociata me dirama dhe zëgjith. Partijatë demokratikë nuk e mirë aton reformën. Oke, okay, kush ësht është valbona 242 në baronumri dhe fiton një durat në 200 taksipikon Valbona 242 oh, yeah. E ke numën shumën mirë për këngë rep 242 Që two, nuk ka... kuptojnë fjalet Që nuk kuptojnë fjalet <coughs> Se s'ko ma, s'ko ma ka S'ko <coughs> ma që me ba, s'ko ma ka, ma, ma Ufi ma, ufi ba Më të në, që të që... Çe këndosh sot? Ti bësh ufë buf me vetë. Duhet duhet të këndosh domethënë duhet duhet të këndosh sikur sikur ke mbaruar vetëm 4 klasë shkolle. Mm. Po ti ke zgjëbur 4 pak, do të flisë pak më ndryshe. Në malin me grova. Është <coughs> idea pra që duhet të folmë e, e përditshme. E kuptoj, po do të flasë si i ignorantë dhe si i fortë, a e mësoni? Kjo është, kjo është rrymëre mm. popit në Shqipëri. Ose ndoshta është nga që ata që ndoin janë i ignorantë dhe të fortë fort, kuptimin e butë, jo fort. Po ja. mirë, okay. Po gjithsesi, më është, është pak, e ke parasysh këtë? Nuk e diun, di unë dëgjoj këngë italiane për shkakun se bën ndonjëri mm -mm. në Itali, nuk e bën edhe popi. Se bën askush në në Britaninë e Madhe për shkakun që flasi si katnar. E ke parasysh në të këndoj si katnar. Jo, jo, jo. Atël, duan ata këndojnë. Si janë, merr kë duash, merr merr këngëtarat, më fam. Dëgjoj Beyoncé. Si këndon? She's black, yeah, she's proud, man. Po nuk tingëllon si harbute. Neyse, okay. Um mfalni se u zgjata. Fjala i uaj vajza. Pa. U dhahemi? Sha Radio. Loja që vendos djent kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Okay. Fjala i uaj vajza, vishet. Jo, do thosh. Futa kodja, futa kodja. Fjala i uaj vajza është 100. Jo. Ja, mund të gjesh në formë sendi. Mund ta gjesh në formë drejtë por agjende në, në, në natyrë. Po. Pra si send mund të jetë ndonjë ornamen që ka pa. që interpreton këtë e përfaqëson. Është rudime pra. Jo. Kafsh? Po. Kafsh. Kafsh me katër këmbë. Jo. Jo tamam. Jo tamam me katër këmbë. Jo, jo me tre këmbë dhe dy funksionale. Jo, jo, jo, jo. Dymet katër i ka. Katri ka tani mund t'i thuash edhe të katërta këngë ose jo? Ose do të thonë me m? <laughs> Bravo. Ato do thoni. Është shumë e thjeshtë për sa. E keni gjetur vërtet? Po, e kanë gjetur. Hirko, ja ishte i till. Uh, uh, ah, ah. <laughs> Bravo. Hirko. Bravo. <reappehold> është bërë edhe një këngëre që unë jam befasuar gjatë fundjavës, që është Ta Du M. Ta Du M, për aq kam luajur, është vjetër ajo. Kjo pra fjalë e mënduar. Okej. Vërtet e ke? Ta ta. Është alamet ka. Është e bukur? So të lë pamend. Së më një kam shumë qiftë, të këngë dhe e këpë që zë ojë qikë qik. Ah, është uh, Energy Band e, mm. Ghetto mm. GZ mm. Ta du Majmunin <laughs> uh, është që majmunin këtu duhet jetë duhet jetë eufemizëm për është simboljë Qënë dodi <laughs> e... <laughs> Me fjallët E tunën Qënë dodi dhe tunë Me mirështë e <laughs> Fenixë Ale Lori se du. Mi vjen Lori, ja ke bukurçe ka. Duhet premtuar se Lori. Majmun, ç'është majmun. Po Lori kur të kapsoj majmunin atëherë uh, do ta kuptosh. Majmunin, tadu. Majmunin, tadu. Tadu, fai, tadu. Vje vje vje. Futbolçop pianismo da ziare. Mo ascoltare solo nali. Kjo është e vjetër apo është tani kadaltë? Nuk e di më. Ka bësh vetë që është e rë, ose pak do të thonë. Okej kam janë 2 vjet këtu. Kam 2 vjet këtu. Ka... Po unë i marr. Ai më thonë. Po auti e Eliana. Unë herë të parë <laughs> e kam dëgjuar ditën e diel. Kjo paska për herë të, her të parë. Par, kjo, kjo, kjo për mua është kjo e re. Jo, jo, unë vërejtë ja, më ngadal të dielën, më thoshë më ngadal të dielën. Jo, ja, thashë ngadal të dielën. Unë të dielën e dëgjava për herë të parë. Kjo ka dalë në datën 7 qershor 2015 ndërsa duhet paska qenë dështimin plot. Unë s'e kisha dëgjuar asnjëherë. Asun, asun. Ishte rastësi komplet. Unë këtu kam qenë. Ka e kanë dëgjuar 8 milion herë, por e kanë dëgjuar nga India ndoshta. Ja tho, firma të klikime. E ke parësh firma të klikimeve? Tam. Mm -hmm. Me shifra fjala firma të klikimeve shumë punë kanë Shqipëria. Laimërohet. Mm -hmm. Firma të klikimeve janë së ndërmarrë të thaj, janë kinin, Indi në këto vende të kështu. Tam. Nga Azia ku merren njerëz në punë, mund të marrësh 8000 veta për shemb. Edhe mm -hmm. indianë me kapanon, 1000 këtu, 1000 atje, 1000 atje. Edhe vijnë porosi mm -hmm. nga Shqipëria, thon. Kam këtë këngën ose kam këtë faqen YouTube. Mm -hmm. Kam këtë faqe në Facebook, kam këtë në Instagram. Ne nduam kështu dhe paguan ti, zën paguan 500 dollar. Pa. Edhe ta tash, ato janë kliket vërteta. Po janë njerëz që thjesht u jepet ajo adresa, shkojnë an tjetra, vetëm klik klik gjithë ditën. Ato pun kan. Kliket, okay. tash, sikur të kishte ngritur si e kanë <laughs> trashë fort. <laughs> tu kishte këtë më fleksibël, më i mirë. Po. May edhe klikojn, klikojn, di kanë Touch One Firma klikimesh, okay. edhe është një shërbim që shitet sot në botë, nëse ti të ngresh ato views ato këtu atë thua ti Që është më e famshëm se se Ismail Kadare, Rama Berisha, Malinda Bregu, të marrë bashkë domethënë, e nesër. We can eat 21 pilots. Right. I just want to stay in the sun where I'm fine. I know it's hard sometimes.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 Kërështë radio personalities Kërështë musikë Kërështë të funnjës Kërështë klub FM Hello Hi Më më gjesi 3 më djetë korrik, pa 3 më djetë korrik, pa 3 më djetë korrik, pa 3 më djetë korrik, ku do që tjeni, ni hao, mm. ni hao. Mm -hmm. Iku dhe korriku Iku dhe korriku Sot është ditë mërkur, është Duket bukur do po të gjen ditë tjetër. Po sot do të jetë shumë vështirë. Kam shkruar, nuk është këta tamam afër mesit të verës apo jo, si bie kështu. Faktë mm -hmm. se vera fillon më 21 qershor. Ta vën. Zyrtarisht, kushtojë, po. Mhm. Po dita tɔsha e barazuar nga shtatorit e qershori, kështu si 15 korrikun në një far mënyrë apo jo. Nëysa. Mëzi po e presim. 15 korrikun e vitit 2016. Mm -hmm. Dita ime e fundit në punë ë uh, gjithashtu edhe për Oltën, flasim pa. për para pushimeve të pa. verës, domethënë edhe nëse të pasneserim. Dhe nëse të pasneser. Po. Po më shumë pasneser. ë uh, dhe do jep ti thoshë që më, më shumë pasneser. Sipas neser. Ëh dhe mm -hmm. pastaj do të jetë do të jetë këtu në grupin e mëqyesit Altini Jeri, më i mëqyes, Velori, Talesi për jësit. Për, jësit. për dy javë në vazhdim. Do mundohemi të jemi Kjo treshe çdo ditën thënë. Do t'jeni gentle me Jerin. Me të njëjtin kapacitet. Do jeni 2 me 1 çuna. Është vërtet. Por uh, Jerin do ta suportoj nga lart. Fjala e shkuar përtoi. Do do të qendroj afër. Do ta mbështes. Bravo. Bravo. Po ne e kemi fjalën tonë shipe. Supost. Supost. No, jo, ta fjala shipe është Mbështesë, mbështes. mbështes. yeah, mbështetje, mbështetje. Ne besojmë se sip, uh, supoz. Ëm, supozojmë që jo, po <laughs> <laughs> nuk e di, nuk e di. <laughs> <laughs> Ti më fjalë të tëra për të përshkruar. Po, po. Ëm, orën tjetër të mëti jo di? Më dukes se ndjeva. 3.4 ball. 3.4? Gjatë goxha. I betojmë po. Unë unë zgjoja sa më gjatë sot, po, po nga darka. Pashkuar ora 12 e natës, dishka aty. E kam tjer. Aha, un kam qenë në makinat në atë kohë. E ndjeva. Si se ndihen vëlla, se je në makinë. Në kemi shenë mm. tërmet vetë Ndjeve dhe... që farë Nuk mm. kam dirë do të ah, A, keni bërë tërmet në shumë Përta, duke të, të keshenë tërmet se E dhe zërë të ka iku Ajte, ojta Këllim dirë të altim, këllim dirë Jo ma qëllërim, ojta Këllim, këllim, këllim, këllim O të këshim minë këshun nga këto zire të anijeve Të këshim i bardhë E kështu Shumë mirë Qa po thonja? Po vrojm që ka pasur tërmet. Por sa më paksa. Po ieri ieri po ieri mund mund ndoshta e morëm vesh ku ka qenë epicendra. Epicendra që qëndra e kram. Po ka qenë kram. Por nisja ka qenë nga Olta. Po pra. Dhe pastaj ka filluar të bllokua në Grab dhe u bllokoi sërish prapë në Grab. Në blloki. Në blloki. Kurse pse thonë bllok? Më vërtet e ke? Në blloki dhe pastaj u OK, blloki dhe Loriki, këto kanë të zholluar. Loriki kishte një dyqan në blloki. E kishte vërtetë? Oh, po, ja. Po, nëse. E kështu, domethënë kjo është ideja, do të shkoj unë në Holta në pushime? Po. Duke nisur nga java tjetër. Do të qëndroj unë në Altini Lori. Pastaj do të kthehem unë në Holta? Dhe largoj. Në pushime do të largohet Altini, altini por do të qëndrosh ti. Po, patjetër. Do thotë që për një periudhë do të jemi unti dhe Holta. Jo, do jetë si çkartis <laughs> <au. laughs> i letresh. Au. E s'ti ndohet të shkëmar Kastile kështu. Ashtu që jollim, Altin, Altin, jam se, Miriam e ti. Meje shumë mirë. Okej. Jo, si duash Altin, po disha mund të qëndrosh, mos befuqësi. Po sigurisht, i dim lën ty kështu. Ta e fare. Mua mbiem më mirë, është vërtet. Mua viem më mirë. Plus që s'është as Lori, e ke bërë s'është? Po. Desh rreth fare. Oh, s'aj. Zixhat e më shojë Lara. Lori kanë qenë Lori në heshtje. Ja, Lori është i rahatshëm. Lori është i rahatshëm, kësht, kjo është kaja. Kështu është. E ka në Teresi <të> Lori ti kështë di i dhe, dhe, Lori i dhejt me i larguar i bra Se mm, gjith gushtin, gushtin <të> Programit dhe jet vetëm në radio Lori ka plant bëjfil Ajo ka lezet kur t'jemi vetëm në radio ah. Dhe i vëm, dhe më dhe sa perde kësa i dritare <të> Eda sa i deres atje Kju qa dryna Eda as kush nuk kënë studin e transmetimit Kur? Dhe mm. i dhe herë Dritat fikur? Dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i Dhe goggo. Ta lëm një dritë vogël. Së kam menduar më. Ti të një të vogël. Një si dritë nave. Ë, fik. Na duhet të dhom gjumin pastaj. Të paktën të shih kemi ku jemi se po i fikem. Pamë raq me Ojta si pem gjë. Do ndihemi mi Ojta edhe po. Funfare. Pse do ta prishësh magjin? Se posojmë në një këmpë. Në një këmpë. Mos u hiq. Iju zvar. Çfarë çendra ulur. Iju zvar. Është më e sigurt në formë apo në një tjetër. Mirë, okay. Ehm. Um, Çka kemi për këngë? A kemi këngë? Dua një këngë këng të parë që të jetë kështu. Që të jetë, uh, uh, s'ka nuk ka energji diet. Sikur ke shtrydhur në një tubet si me bojë dhe të është hapur nëpër duar shumë e kuqe. Flak. Hë? Mendoj një herë. Mendoj, çam mund të ishte një këngë kështu. Si një tubet bojë që është shtrydh plot me energji. Hamë njëri. Ojer. Edhe një herë ato tingullit, o the. <tos> ah, s'u mësket bën në herë shkollat. Bëhet kolai. Është <tos> <tos> tingulli shtrëdës. Ta dam. Po. Ti po kusht tingull. Nuk e shtrëdunoi në herë në një gjë mfaltani. Po thua se për ditë. Sa e bën kështu sigur? Ah, bëra ç'a shtrë. Boyrat. Tu bëta, po. Tu bëta. Po se ke Jerry Art, Jerry Art, Jerry Art. Jerry Art handmade. Ta. Handmade. Është Esta... <tos> është tagu i erit në Instagram. Mm. Kjo Dark Horse bësësësështu a ve. Dark Horse... Në në në në... Më bërësëm Dark... Në në në në në... Në të aqshinë, në nuk do da, edim, të a përëmë, këngën e par me komision. Dark Horse, të a kontrolojmë të kalin. Përse, kalin i falur nuk shijet nga dhëmbët, i erit, kështë xe. Ja gu e genim i shdashur, këngën e par për dit në sotme. O, e shkate shkate, shkate, petna <laughs> Klubinë më <MJS> gjest vjau Klab oh, FM, një no. qind të kater Mërning O, e rëjtë Jumë, jumë la yeah. yeah. the beast i call her karma cuz she eat your heart out like jeffrey dunner be careful try not to lead her on shorted heart is on steel roads cuz her love is so strong you may fall in love when you meet her if you get the chance you better keep her she sweet as pie but if you break her heart she turn colder than a freezer that fairy tale in the wood a night and shiny armor she can be my sleeping beauty i'm gonna put her in a coma They like a lover shot it so bad a sprung and i don't care she wrapped me like a roller coaster turned up bedroom to a fair her love is like a joke i was trying to hit it with it but little mama soul don't by messed around and get a dickie yeah. <laughs> oh, oh, Mirë më gjësi, oh, oh. mishtë të këni ardurë në krujën e më gjësi të kljab e femë në 100.4 Mirë më gjësi gjitha Ora është danisht tate 11 minuta dhe koha për të të të gjuar nga jeri se qfar ka zjedur sot si shpreja për të nga frimëzuar jeri e gati Gati dhe Nse shpreja ti, aha, Ok, unë po të rëmës është Bëmë du në gati <laughs> Më përtheu, ok <laughs> Jeni gati gjithë Po, gati A yeah. dherë, shpreja që unë kam zjedur për sot <laughs> është nga Teres Bukov <laughs> Oh yeah. She's a beast. Emom. Yeri go go. Charles Bukowski y'all. Go Yeri, go. Out there spray house go. Mm, çëndro me atë që të puth shpirtin, mm. lëkurën ta puthë çdo. Oh yeah. Spiritin. Charles Bukowski Lori. Charles Mos Bukowski, Busoisa, nuk ka ftojë. Ale David. Meruan të promovoj. Ja, as shumë bukur me antrenor. Mund të gjën. Disho edhe një dëshorse bukur. Yeah. Charles Bukowski yeah. më jdashulësi, shkojmë me Charlesi dorsa. Të është sigura ka nzinë nga goja ime. Je vi eri. <laughs> Qëndrom me atë që të puth shpirtin lëkurën ta pushkosh <gaz> do. Oçna theozot. Shumë motivues është let. Se jo. Është motivues. Mbas i folën për dietën Dunkan. Ti shohësh <yeah>. Bukovski <gaz> me birë. Pak e vështirë ta mbash. Them leti, kemi rregull. Do leta përsërisim edhe një shprehje. Leta dëgjojmë. Çendro. Shas Bukovski qendra me yeah. atë që të puth shpirtin olda oh, yeah. lëkurën ta puth kushdo lëkurën ta puth kushdo murënçef murënçef pa sa butë altimos ki nevojë të dëgjoj fjalë mirë jo jo më është altë se lëkurën ta puth kushdo prandej te lutem. Ua, sigurisht do të u nda. Sigurisht do të u nda provaniza e elefantit, duket. <laughs> ti si ta i filmi mm, mm, The Brothers Grimsby. Mm. Kush e pa? E pa. Ojojojoj. Kush te ka parë? Duhet kush kushtu... ta shoh. Ka akoma për të bërë gjëra <laughs> po më. Ja, <laughs> po do të duhet parë atë skenë. Mund jeni dëgjimin ty atë. Për gdhelet ata që mbrojnë në shpënd të digjë këtu. <laughs> Po mirë, përrem um, diri tjeri Të lutarë Si që dinim ishda, a shurë bën në zekht këto dit mm. Pyriti a është sa në zekht, a kemi ndonjë në thyrje rekordesh Po shikoja në qikë... Një dit që loj që... Po shikoja... Mm. Dukit ishe CNN-i, po ishe CNN-i dhe, dhe ishe e momenti kër i e motin rrët globit Tam. E fillon në revisa të kontinentet me rrët, shoh Mirë po po i i e për te në Celsius dhe në Fahrenheit Ishte Tam. edhe kjo mm. Edhe pashqë në një moment kafisuri një kryqëzitet, nduket se si ishte Bagdadi, mishkati. Edhe ishte shumë nxehtë sepse ajo treqonte, domethënë për këto vendet e tjera ishte diku te 87, 85 gradë në Fahrenheit. Në Fahrenheit, që është, okay. është më Tom. është më numër më i madh. Por uh, për Bagdadin thoshte 99. Edhe qëndronte këtu që, uh, 99 tashmë. Fancërat e kur pa sa vjen te Tirana 94. Mm. Është shumë, ke. Okay. Ishim shumë, ishim no, shumë some... <toglu> afër. Ishim pothuajse <toglu> Bagdad. Oh, ke. Faleminderit apo jo? Nisën dorët. Fillon. Këq kogë më dashur për të interpretuar se është bërë në Tiranë këto kohë. Këremi bilmem ama. Bagdadë iki gözüm kapalı. Nexhso. Ka i dijësh de? Po pse ngeci? Ja, ni ni ni ni ni ni ni. Kushë t'al kanë Instagram? Apo jo. Kushte Ajla Çelik. Ajla Çelik. Un nuk e njoh, mund ta pretojmë. Me emrin e këngës Baghdad. Baghdad. Wow. Njësi po frizën e prandaj. Okej, mirë. Po referin në ka Baghdad, Baghdad. Ah, mund ta dëgjojmë atëse. Jep jo. Po jemi pra. Baghdad, Baghdad. Ha, ta dëgjojmë mirë. Po mirë me të ekinë më shqe Po të eko që të rëpërënë në kapak punkë ndjali Po të eko në rëpërënë mështërënë Shëtruarë e gamarë Këngë dashurije me siguri, po? Me siguri, po, do të të të një dvajzë bagdati që Jëga potër shpirënë Shëtruarë e në dëshë Një bagdace, po? Kisha një orë një bagdace Në në në në kjo më në gërënë të më shumë Së të pasë shumë rëdë Dejina, me një turkesh për shumë më këndoj i rrëma li poho, a për bagdaca s'kam të shumë Gjegje i leta më i qaj i kishtë e syri në si santa Këp të qka më në talëm se nuk... Okej, për rrëndinit dhe Jo, Timon da kishtë të qurë direkte dhe frejni, më së në doske shumë E imaginoj e këndoj i bëgda, bëgda, së që ishtë da Nuk kanë një surprizë Për rrëndinit Ojta Mati 96 është në këtë moment 36 do jetë maksimale për sot dhe vetëm 2% janë shanset për shitje. Masha Allah. Faleminderit. Wow! <laughs> ne gjithëmunduar Dori. Do të thonë që të shtunë rriten shanset me 99% pushi. Okej, okay, oh. faleminderit. 99% <laughs> shitje. Wow. Shtunën miq dashur. Baghdad Baghdad. Do të bjer. The greatest radio personalities. The best music the funniest shows this is club fm duke ne ardhur. Ju shëndet, miq dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam blenditur bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Ne vini në oltën edhe Lori. Mirëgjësi. Jeri do ta na tregoj tani mbi një fenomen të ri siç puna. Ço po bëndamin. Ju e mbani më pak të paktën vitin e kaluar apo verën e kaluar që kishte një sfidë që qarkullonte. Që po. po në verën e parm duhet të ishte po. Vit apo parviet? Duhet të ishte parviet, mos jam m'semë sigurt. Ishte një verë e kaluar. Po, që ti merr një kovë me akull dhe Kjo është e sfida. Mm -hmm. Më pas, fëtojt e të, të tjerët për të sfiduar. Këtë vit ka një sfid të re, por shë okay. nuk përfshin me shkujt, si që të herën e kaluar, por përfshin vetën femrat në të sfid, dhe që duhet mm -hmm. fish bras, që do të thotë. Fish bras, po? Braz, po. Mm -hmm. uh, vajzat që jatë në plajë duhet të dalin në një fotografi uh, par reqipetat e plajit dhe në vënd të tyre e zvëndsojnë me një pesh këtë gjallë. Dhe wow. idea është që ti bëni fotot të til me hashtagu fishbrass Dhe më pas fëton miket e tua i që Sonic... të bënjë të njëtë njëtë njësit të të të të të të të të të bënjë namejnë kërgjoh Peshkur në para kër arorit Në mund të reqipetave Në mënyrë që të fshehesh gjoxin në fotografi Përëm në fotografi Në fëndë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kjo gocë është me recipta. Po, yeah, yeah, është para tive. Ai theksojë. Fiqe kush, sa i peshq shumë vonë. Është ideja është sa më i madh duhet të jetë gjoksi aq më shumë të jetë peshku. Duhet të shkon në proporcionat ose. Po, pastaj varet nga preferenca. Paraqet disa probleme domethënë. Para që duhet të jesh të kesh peshkun e gjallë. Pa, dhe kjo është një dytë dytë ropë banjës po duhet të jesh në plazh duhet të kesh edhe gjoksin dhe... e gjallcës na bësh për shkakun që sikosh te ku diu ndash sikosh te te petronimin bleshin peshk atje Po ku merr desh ai gjallët këta? Po <dozhen> jo. E ta marrësh me vete pasaj ditë të shkohesh në plazh thuati. Paksi gjallë do të qetësohesh. Do dilje në ballkon. Nuk oz, se, si, <mary> e di se si ja bëjnë, ndoshta e gjuajn peshkun dikush tjetër për to. Se do të thotë që tek ne nuk do të hësi dashj. Besoj. Po ja. Ska vërtet se ku janë goçetona që bëjnë atë. Ku gjinë ato goçetona pesh? Goçetona e bën pa peshk fare. Apo. Bravo Lori. Po diun çka bëjnë. Bëjnë goçetona pa peshk, apo sa me peshk. Edhe fruta detit. Mhm. Ngoca duan tani në ver për shume? Duhet, duhet, s'kan farë. Kuzhina e shtrenjtë detit. Unë <të> kras fakur detin pak më vonë. Mhm. Se kanë ardhur disa gjëra që më interesojnë. Po, duan tani që t'japim një fitues. A e kemi një fitues? E kemi. Jo, Pas po. Pastaj do i kemi fitues. Pastaj i kemi. Okej, okay, dakord. Rashën <të> Qorri. Nështë ta në grama mm. Rashën Qori Për ju që sa për në bashkojni Kjo është sfida për ju Mishtë ta në shërdojt me ndoni Kone shkollës Librat mm. Lëndën e biologjis Nështë ta Zoologjin Rashën Qori mm. Muzikë ta një Në klubin e mqesit pasaj lajmet Më mqes She was turning Love FM 100.4 ë normal e ka dy. Po. A normal. Po, më falni, më falni. 1.5 a 6 duhet. Ashtu. A më mirë se s'jan për mjek. Pas ne. Nexh. <laughs> I sjinjë, i <isi> sjinjë avokat. Ëh. <laughs> dhe avokati ishin bar. Bashmision me vet. Tam. Politikan. Opini të dy mm -hmm. Kur uh, Politikani shikon që Shishe ati se që kishte një Gjithë sudishme kure këthende mm. E pa E pa mjële kush Së po beson dhe syve Ishte gjeniu Gjeniu i lampës Ishte në shishe në birës oh. Lantë Dhe dhe dhe që ati pa pa Oho so Sa kam fjetur oh. Gjithë të ka E dhe Politikani me njëre kafi E i mm. thot Më falj Thot Më uh, tia i gjeniu Që pleson të redëshira po, ja? mm. A po i thot E po Or ka një ka një grep. E vonë nisi grepi, nisi grepi. E thotë, për çdo dëshirë që unë plotsoj ty, mm -hmm. nga të treja. Pa. Çdo politikanin tjetër në Shqipëri, ëhë, mm -hmm. i bën dy fish. Ëh. Mm. Oh. Çdo që ti kërkon dy fish edhe për çdo politikan tjetër, ksua është. Ëhë. Uh -huh. Ah, fakë. Mirë. Dakor, por nuk vjen mbushem mendja dhe po thua e se doli fare nga bari pa pa e plotsuar një mm -hmm. dëshirë. Mm -hmm. Ëhë. Vetëm në fund fare. Vendos, I thought's okay. Bye bye. A bën një. Po dëgjo, ta dua një Maserati, dhe nuk ishte kaluar as çerek sekondi një Maserati shfaqet më përpara bararit. Është green gjurmiu shumë i bukur. Mhm. Mm por ndërkohë, gjith të gjithë politikanët e tërë në Shqipëri kanë nga dy Maserati. Okay. Wow. Yes sir. Mhm. E sot gjeni këtë çelën dy tani? Mhm. Po i thos, që çelën e dytë. Çelën e dytë sot është 10 milion euro. Dhe moment, një valigje argendi Nga këto me prrp, prrp, prrp E kema në shush që, kane me kod kësu mm -hmm. Si në përfilma, është mua ty E ha politikani, dojt që ta kontroloj Kalon njërë duar që kanë janë 10 milion Miloval. euro, po Por ndërko <sharpin> Gjith <të> politikanën dhe tjerë kanë nga 20 milion euro Nga dy valigje argendi <sharpin> Që këte e zemron fun. Dhe fund varë, në që njënjë thotë, më fali thotë Zotri thotë, po keni bërë dy Dëshira mm. Ta njështë të të të të ruëshme që të bëhe dëshira e tre mm. Keni parasysh dhe gjë që ju por osisni Dë fish për politikanët e tjerë E kërë një moment Ka një ide dhe i thot Dikjo, gjithmonë kam dashur të duroj një veshk Kjo është dëshira i me e tre <laughs> E fundit. fundit Steve Miller <laughs> Bantani <The cover. laughs> Me ma gjinë e abracadabrës Në krybin e mqisit Kja be fem <laughs> The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Mir m'gjajz të gjithë fa? Mir m'gjajz bërëndi e? Mir m'gjajz bërëndi e? Bërëndi bërëndi Bërëndi konjaku Tararir E, dhe dhe isha... Isha duke shetitur telekomantën Pa? Edhe... Edhe të gjithë te? Hrën, e prit një sërërta të të të regojë këtu Dhe me, ishte një, ishte mm, një program me këngë të vjetra në mm, një kanal muzikor. Po. Kur ndodh kjo retroja kështu. Mm, normal. E këngë tani më në rregull mm, e konsideruar e vjetër, sepse është e vitit 1996, 20 vjet janë boll mendojun ishte Cute playing games with my heart nga The Backstreet Boys. Okej. Okay. <laughs> Megjithëse shumë e njohur po. Po. Dhe gjoshën e ja. Shumë preferuar me. Gjëpak, gjëpak. Më mm. në. Ai është mbërrishtë mbi mua. Okej, okay, kënga është Ayoxa është. Po kishte një periudhë kohë kur to boy bands, në fakt si von ka vatur. Akoma ka boy bands, kemi One Direction tani, ushqyeta edhe gjë, po e përshtatur për kohën. Edhe ajo që mua mbërrishtë mbi të ishte pikërisht kjo. Efekti i kohës. Se mështë të këtë video, po të ashtë qikohesha ti Jo që në fillim, se në fillim duke në vetëm robot Lori Po uh, Që jam pak mëtryshe <laughs> Po i ke përësysh këto uh, Grupe të formoheshin dhe formohen në i mënyrë të tilë Duhen qetur të sunan që ti, ti pëlqenjnë se cilit group shears. Përshëndetje. Për shembull, nëse ka vajza që pëlqejnë biondat, ëh. Mm -hmm. Tak. Ke mi biondë. Po, madje 2, bionda, mm -hmm. po tipologji të ndryshme biondash. Si Njëri një, më në vul, kshu tjetri më feminin. Mm -hmm. Ky ku bënte nami. Niku. Niku, mm -hmm. kush është Niku, po? Po, ky është Brian, ky është Brian. Ky është Brian, po Niku është me flokë xhantë, po. Që bëj shi atje? Me vëmendje, këta thunë s'kanë as hiç të bukur të paktën te kjo video jo, kjo është fillim fare. Është fillimi, është. Para se të fillojë kurimi, këtë është skandal fare. Po. Tani, ehm, um, edhe deri këtu është okay. Mm -hmm. Po pjesa e fundit e këngës. Ishten. Kur këta, se këta janë xhiruar në një, duke sigurisht janë në një shkallë pallati atje tiku, natën. Fillon shiu mm -hmm. dhe këta që këndonin edhe këleer atje. Okej. Okay. Por këta këndonin në shi. Janë të qullur. <laughs> nuk ka, nuk e di, mua më dukja më çeshërake. Njerëzve e ca burrave që janë lagurish duke shikon, edhe edhe po këndon në shi. Kjo ishte cool, kjo ishte tërë hesë për ju gjonesa? Po nat kopel. Shen, pa. Pa, wow. Në atë kovë vëllë 1% e? Pa, dikurë Më të të në të ishte Bex for boys E shkallat <gjohi> e madhe Të në i përmoshëm Ishte të dërhejse Me sa duke të në nga kaptojnë Po, kjelloj video nuk bët ma Fact Nuk bëndo që këndo njërit Tuk eo lagur Në shi shikor kjo luan Muzgët e bagur E a këto për mëndoja Si ndryshojnë kohët Unë përjo po, e lëta Ashtë jo në internet në fundë Me i shqe dhe p E qesh, si qesh, po nese e qe un, unë rraspondin tani nëse video qe janë tani do nga duken po kash... Pas 20 vjet është Po, është po. kjo efekti ko? Normal Ok, super, mirë. Me, me gjithet duhet të të thënë që Backstreet Boys kusht filimi tyre Po pa. unë Dhe pasaj filloj një ushtri e tërë të kuideser për imajnë të tërë, me, pasaj, krem, dhe... e tyre Se përbëndë gjithë me... Me mirë krejme, me tatuajnë... Me mirë saohan Me bishtaletë, mm -hmm. sa ku të në qizë dhe gjërat e tjera e që... Se po të shiko është për shumë uh, më vonë janë... Uh... Oja, ku është një? Se s'ka që një këng... Every body... I'll never... Qa është kjo? I'll never break your heart. E këtë gjohë mm. në një këtë? Se s'ka mëndin, a nësë ardi një athollëta, po... ne? Dhe me s'ka, unë dikur i kam dëgjuar gjitha këngët e këtyre, por... Duhet i kujtoj. Shiko, shiko si janë më bërë të shi? Gjithë kanë luer flokët... Jamë b Pushtetit të D A i ka dekoloruar flokot Ose leku të ndimon Suze ekstreme Si ka e më në krym, ja ka më ruare Nick, Brian, Kevin Me gërma, si që ka pas një me gërma DJ Me DJ Si? DJ CJ CJ Bo, ti që ka tijtë, CJ CJ, tijtë shumë JC, mu se ka pas një JC Një sekunda, që se po e nga të këtëroj me Pamela Anderson Të këtë të i watch-i CJ, ajo është CJ CJ, pa Ajo, jë vlenë Javlen, okej Tani Olta mm. dhe jeri janë gati për pjesën e tyre, jeri do të nga frumësoj për ditën e sotme. Olta, mm. që mduket veçanërësht e nëzirë sot, nuk e di pëse. Po, pra, dhe mua mdukë më shumë sot. Uh, ka ka vë... marrë dhe djerën. Nuk se mërëdhja. E kanë familjarë i të djerën, e marin të, të djerën, pas e nëzirën nga dalë. <laughs> e ke mërësht? Nuk djerët arsërë. Jebi, jebi pak. Po në verë jemi të një. Po, normalë. Atëherë shprehja që u nga zhiedhur për sot është nga një filozof dhe inxhinier austriak që ka emrin Ludwig Wittgenstein mm -hmm. dhe shprehja është kjo: Mund të fiksohet një çmim për mendimet. Disa kushtojnë shumë, të tjerat pak. Dhe me çfarë pagohen mendimet? Besoj se me kurajo. Oh. Mm. Wow. Wow. <laughs> Tanë um do të jesh kurajos. Po, do të jesh kurajos. Faleminderit. Të lutem. Yeri. Një kërnavën... vio, jo, po i kam gjetur, po do ta thotë. Oke, dakor mirë. Atë të dy herë. Edhe një herë mirë. Oke. Okay. Ofta do të. Sigurisht. <laughs> <O të dhër. laughs> Mbajnë shënim prandaj. Atëherë, mund të fiksohet një çmim por mendimet. Disa kushtojnë shumë, të tjerat pak. Dhe me çfarë paguhen mendimet? Besoj se me Kurajo. Besoj se me Kurajo. Mm. Faleminderit. Të lutem. Mirësevini në <laughs> <e> familjen. Po. Tale <laughs> apo bëj këtë. Në ke për të suzhëzën reklamave. Mm, nisën se reklama gjithmonë kanë stomakun e shtrënguar kur flasin. Po, jo vetëm. Ne jam pak kap. Ne jo vetëm. No? <gjë> Bravo. Jo. Ja, ja, olta Gtia, olta shtosh. Asistente, të të asistente regjizore janë shumë reklama që bëjnë. Mm -hmm. Sigurisht. Edhe i di sekretet, edhe kur un them duhet të shtrënguar stomakun, ai thot, "Dhe jo vetëm." Sepse këta janë sekretet pra. Që <gjë> të <gjë> dalë ai i zëri i lumtur, si i tjetër botshëm, duhet. Dono turose varet. Duke folur, duke shtrënguar. E kuptova. Ah, es tú. Valemín David. This is Club FM 100.4 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 Aptë tani e Mqesë, mërësë të këni ardhur në kryo bine mqesit në klab e fem në inë shintikade Unë po mendu e për fis kulturën Unë e një e një e moralisht Tani shtreçin gjeri Këtë e unë e kam përri Unë e kam përri Mendoj si të ty da duar ndi mur Halë kështë të në duke burë Shfarullë të? Shfarullë të? Shfarullë të? Këndë e një e filëva gradualistë Qaj ishtë dhe, dhe, dhe një shon. rol të sësë të gjopë Ate e oh, do oh, <laughs> Më punoj në radio <laughs> vetë e lëtëm dhe të zvetër njërë Mirë gjesë që të gjithë dhe Juve ande nga Logoria Se <laughs> Juna... jeni pak shumë për po. Si të reshtuar Një, dy, tre, katër Katërë Si kaloni <laughs> A jeni gati për këtë fund javë <laughs> <laughs> Fantastike Isha në qytetin e fjeri tje jeri Te a, qytetin e mregullu eshën të fjeri Si kalove Mirë, shkuqyshëm Fjeri Fjeri skalvizur fare. Jo, jo, pa. Ai ty ku është? Aty si si ku është? Tanë këndos <laughs> ti ja, kanda, ti. A ku vaje nësh pra? Jo, e kam fjalën ka ka lëvizje domethën. Ka ndryshime, trotuarit i brend domethën. Po më Tum, mm. duket se ishin mm. në në punime. Në mm. punime, po. Duket sikur zgjua me punime. Po i brendit Flora një djalë. Nga nga jo, nga jo sasia e pluhurit edhe mbapës edhe kto që ra. Po i çesit. E përgjithësimi më mirë. Globi është mirë. Vazon tjetër. Globi është aty si një top i madh. Ëh. Jo planetar. E tërëre, të tërëre, të tërëre. Të po kush është qyteti numer po 1 <laughs> në botë? Po Fier. As diskutohet fare. Si thon, "Today form is dash", tek ka atyra Fier. Për të kërkuar në YouTube është fantastika. Jo nan do të bëhet të parahurshme në kujtesën e gjithë Fierit. Po po po po. po. Tanë është edhe digitalizuar aty është përjetsuar në farmënyre. Ku është qyteti numër 1 i Shqipërisë? Fierri. Ëh. Po isha un di atje pra. Ta ta. Që sheh. Ishte mirë, po ishte ëh. Ani kam dëgjuar që dëgjova un se di tamam se ku është, por dëgjova që ka njëri që bën byrek, në një vend ku haë byrek. E keni dëgjuar ta normal. E kam provuar. Atë e thonim bak, kush tamam kjo? Është në të dal të Fierit, kur ikën për në Vlor. Kur ikën për në Nëse oh, unë nuk i mbajën. Ke vakurikën për në Vlorë apo kurikën për në, në Tiranë? Jo, ja, kurikën për në Vlorë. Është gjen... për, për, për, për, për, për, për, për Lushnjën apo ja? Bureg... jo? Jo, e di. E di sepse e di çfarë, domethënë ti jeton në një, një vend për për një periudhë të caktuar kohë, si da. si unë për shembull. Po. Mm. Dhe pastaj mëson brenda një dite se Lushnja mbahet për byrek të groqë fieri Ka bërë një puchë shumë mirë. Por, në burek, dhe dhe në po në byrek, domethënë se siç. Se... Jo. Po hyn, nuk e di, nuk e di, un un dua jam i paanshëm, madje. Por dua të them domethënë që Fieri po mundohet i marri vetëm gjë që Lushnja kishte. Ģinjë, <laughs> njënjë, që një herë, është një herë për byrekun e Lushnjës, si Olga tha, sa the Olga tani. Po ishte pra ai byreku i lushnjes. Ja, byreku i lushnjes. I famsh me bukur byreku i lushnjes. Bureku... Këto dy gjëra në lushnjë, mm. Kongresi lushnjës Bureku Bureku i lushnjës dhe byreku i lushnjës, po. Të dyja, aty aty për nga rëndësia. Ka, ka, ka një ndryshim që byreku i lushnjës ka një hapësirë më të madhe ku ti mund të ulesh të rhatohesh, kurse ky i Fierit është thjesht ti e merr dhe ika. Tu ule mund ta hapi rrekun. Ti ulem bi byrek, po ulem i byrek çu pasaj. Të ulesh për ta ngrënd byreku. Okej, ti thua lokal i Fierit, po, lokal. Ne po përqendrohemi vetëm tek klienti i vogël, byreku shumë i mirë por mm. ti nuk mundu ulesh tani më trego eksaktësisht se ku është ky byreku tani unë me rrugët nuk i A, i si rrugva, i, e sej di <laughs> emrat e rrugëve mund ta bëj hartën me to nuk ka nevojë të më thuash emrat e rrugëve se asun si di. Që shetëm thuaj ku është në në munishtare po, më sa hyn atje që del atje para asaj ose mbrapa asaj, ç'është? Ës rruga ku nisesh për në Vlorë, është në krahun e Djathtë. Nisësh për në rrethrotullim, është ka një rrethrotullim dhe pastaj Po, pa, sa kalon. Nisësh në fillim fare, është i karburant. Rreth rrotullimin vazhdon duke diathas. Jan shinat. Si shinat? Është gratë trenit, qoftë jeni sur për Vlorë. Tam. E tashim ngatron me. Po si Po si janë shinat, shinat? Ai ia fjalën, për kur shkoj unë në Fier do ju blej byrek nga sinia. Si nuk i bian lei për Vlorë? Oh, deri kur të vij të erë. Po vetëm një rrugë për Vlorë, Olja. Deri kur të vij Olja, se unë shkoj në Levanbra, është rruga për në Levan. Tam. Qoftë dua nga Fieri për Vlorë, është rruga për në Levan. Po, po. E vetë mja rrugë për t'i kur në blërt, po, pa e thënë Po, edhe shjinat janë atje, po qësë e si E në e shjinat, si po Nga qështit në një shkërmonit e të bërë Se nako më shjinat se kalovë a unë para dy ditës O brah Janë okay. shjinat atje po. mm. Ose kanë qënë, nëse i kanë marrë për skrapp, pas taj Unë t'i kanë marrë në rrët rrët u njërët Dikur 200 metra Pra aty 200 metrat të thua Dhe është dukshme në kraun e djad Kajë bëjmë anjëllushë anjëll apo? Jo, më duhet të ka Kosovarje. Kosovarje, Kosovarje. Po duhet. Ah, unë mos gaboj, nuk e di tani. Tash kësh bira Kosovar? Në fierzë do t'ia marr Lucin se u. Po shkon në fierzë ka pasur gjithmonë Kosovar, kështu që levizim papadan. Po kësh? Jo, janë. Këto janë Kosovar, janë nga gjithandeja. Si. Tieri ka pasur një. Ka pasur. Sallat fierzake. Mix. Dhe çfarë jam? Mirë, faleminderit. Yeah, okay, unë jam uh, <laughs> pro bjuregve të lushnjë, zë vazhdoj të shkoj të ha të lushnjë Edhe unë gjithashtu, nuk e të ratë taj Ti ha bjuregve në vjetër Unë do shkajnë fjerë Ti vazhdo lërë Ikim pash lërë Gjësë si, kjo sëndryshonë në zëndryshonë në zëndryshonë në funfarë Kjo sëndryshonë vire në bjuregve në lushnjë Jo Ok Mendoj që Kjo bisetë pa ti vlerë U në mësë aksuant sa gjerogu, në mësë aksuant sa pikambi Ej, sot është e premdë, mi nështashur, këtë më krygujnë mqesit Ju e zidhë muzikën të premdën Mi afton që të na shkruani Numri, telefonit është 0619 20 7 10 22 2 Po, 069 20 7 10 22 2 069 20 7 10 22 2 Mësë të keni i këndërmen, dishka në që do një të të gjoni sot Ta ra ra ra ra ra ra Duke se kjo është dita e fundit e gazetës Ship. O. Oh. Kjo, kjo, kjo, kjo, kjo është, kjo është sotshme? Kjo është sotshme. Kjo ishte, mos kjo është dita e byrek veçë që po flasim. Jo dita e fundit e Shipit. Tani uh... do kesh Tani pse dita e fundit? Si ndodh? Do marrin pushimet? Jo, kanë pushime që kalon online only. Po, ah. no, vetëm vetëm ah, online. Oh. Do shtypet më domethënë. Ti do të thua si letër? Sepse, sepse këtu thonë, domethënë, tu thotë, nuk është se binden një njëri si letër ato këtu. Tani na Si ti dhe fundit, si e para fundit <laughs> Unë e kam blerë Një <laughs> ja, ku e kemi blerë Unë e kam blerë caher <laughs> Po caher në fillim e kam blerë të bler unë po Jo në fillim jo Shumë ka më po parë <laughs> Nëse do të bria një gazetë nuk është da kam blerë të tjera Të të zbleva këta e, kupton? Mm -hmm. Në no, munduke mm -hmm. si ishe gazetë okej okay. Po i qiste si, ata e din Po mu, ki ka qenë po Tani, sot është e mbushur me, me Kopertina Mm. Ose me faqjet e para, duhet të them, duhet rikujtuar edhe një herë. Me faqjet e para nga e shkuara, po. Mm -hmm. Dhe thot tani na gjeni në, në www.gazeda.iship.com. Që un po lexoj si ne po mbylleni apo jo, jo. Po, në një fa mënyrë, nëse po balen. Rishikoj sikur të nesër të vazhdonte një soi, e ke bërë sysh. Vetëm një ditë shumë komeditë. Po, sepse vetëm nga që i jepu websajtit, mendon që mund të mbyllet. Po. Sukseto <laughs> tani na gjeni pra. Që do të bëj lajmeri këtu që tani janë edhe në web. Ja, yeah, kanë qenë gjithmonë. Apo kanë qenë? Kanë qenë sigurisht. Se di ato. Dobmoshën eri vetëm që sa ka bler këtë. Po nuk kam zetabri, <laughs> se të di se e kam këtu për ditë. <laughs> Mund ta ketë kontrolluar edhe se ka ose pasu ka pasur model. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Më vjen keq, më vjen keq historinë. Oke, dakor. Dash nuk është, nuk mm. është e vërtetë, është histori që tregohet kollaj. Oke. Okay. Jo, ja, është është një vajzë tradicionale, por ky djalë i bie dashuri me ta. Jo, jo, nuk është në karantinë. <laughs> ky djalë i bie dashuri me këtë vajzë, vajza është shumë tradicionale, ka një familje që është. Kjo do thot, nuk kam asgjë, asnjë lloj marrëdhënie para se ata të martohen. Megjithatë mm -hmm. ai zot ja din, ai është i dashuruar. Ka vendosur ta presë, e pret në fakt. Oh, Kalojnë një vitë, dëj vjetë Kalojnë tre vjetë A i është duke pritur Deri sa një ditë Dikusht rrë, A i troket në portën E babajtë saj ta. Edhe De Rahabet A i thotë zotri Ka mm. mardur kërkoj Dorën e vajzës tuaj mm. Babajnë atypër atypër atypër E dhe për ta Provokuar pak E dhe për ta testuar E thotë Më falë thotë pse E të duhet dora e vajzës tine <laughs> Tha se mja lov A i shumë duër dhe <laughs> Ekshtu um, Dua që të qoni tani një tingull Në krybin e mqesit Kështë një tingull misterioz Për qëfar luajmë olëta është i për shtirë olëta Kështu që Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikan E të qohet? Um, Kur të pushoj olëta malsin Nuk ishtë olëta ishtë alëti Ah, sorry A t'in... A t'in... A t'in, a t'in, a t'in... Po, po, a, a t'in, asamos... <gjubi> po e a më së ashtu A jo... Kam dhujt gjera A jip, jip... A t'ti, kam ashtu... Skaxin leta qesh, leta qesh për t'in madhë Shull dhere Shull dhere shes sakt! E t'paren Ej, imaginojët sa shullë kam dhugur kënjët vetë Këtë qënë shulli me t'paren Pa, po, pa po ky. Shuul deri pa po, është më i vogël. <laughs> kemi kemi shulderë me sus për shkakun e Lori. Pa. Po, kjo është me kyç. Pa ju si e dinin. Okej, mirë, shumë mirë. E prisë këtë lojë. Bravo. Le të shkojmë nëse mund prishësh një lojë tjetër. Ë, uh, ky është tingulli misterios, jo un kisha shulderë më ish dashur gjethi më të parë. Bravo. Wow. Allë, a dinë, mund t'i jap sa kategori le të testojmë ty. Po <gjohen> yovem <gjohen> se rastësisht. Si ja, mund të jap. Allë, gjejmë kategori. Ë, uh, kavze insekte, zile, mm -hmm. kartona ose filma uh, mm, të filma dizanimor. Mm -hmm. Kemë ë uh, dyert dhe dritare, kemi urgjencën, kemi zjarr dhe shpërthime, kemi ë uh, horror dhe fantaskenc, oh. kemi uh, spital, mjeksi, kemi në shtëpi, mm -hmm. zhurma njerëzore. Shurma njërëzore është i lëktarë shumaj Shurma njërëzore? Shurma njërëzore, atere 313 shurma njërëzore të ndryshme në krybinim qesit? Diset që atë në Atere, kuides është një lejë Një lejë frigë me në Qa është? Kur frikëso është në vitë qëta Kjo është Të mbysësht di kë është kabja për fyti Më mendet, më mëndet e fundit shpirtit Ta, Të kë njështë dhoret Po hmm. se gjedhe? Se gjedhe Humba, përvemi tjetër Po, përvemi tjetër Ok um, Prap të kë zhurma njështë dhore Kam, Nuk e di nëse kjo është e vërtet? Kërë hmm. Gargad gargad Kjo ishte preri e fyty Oh bo, -bo. Seriozishte ke <laughs> Tanim yeah. fakt diskovet e horrorit apo te kishme ma vjen tashish kape per fyty grua <laughs> <laughs> Oh bo Bur grua Ndërshime është i dukshën pra. Mirë, kjo është e fundit dhe e vërtejta për ty. Uh, mëndë të themi? Pa, mëndë të themi. A, më <laughs> dhe, është ajo që më ndojë umbëm. Nuk e disë që më mendonë ti. <laughs> e sakt, pa nuk e disë që më mendonë. Ha, që e <laughs> më ndonë të së është? është një veprim që... Një veprim qëjfi? Një veprim qëjfi? Ja, nuk është veprim qëjfi. Yeah. Ja. Ja. Okay. Okej. Okay. Gjeni ju, bra, tërë është kjoj veprim që po të gjenim këtu, është një veprim njerëzorë, se imi në kategorin njerës. Kujdes. Kujdes. Ja, nuk është larje dhëmbësh alëtit. Okay. Nuk është ataj jo oloj, larje është dhëmbësh. Ora 7.9.30 minuta në Krywine Mgc2 Sot e zhiti muzikën vetë në 06.27.22 Enrike Iglesias mishdashur bashme u izin Kjo është duele el korason Njeri po qesh me lot Ha ha ha ha ha Solo en tu oka Jo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver, con querer que vas a ver, defíndete pa' ver si te quedas o te vas, si no no me buscas malas si te vas yo también me voy, si me das yo también te doy.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 sufrimiento que te hace llorar This is Club FM 100.4 Mirçiçi, mirçiçi ne artur na Cluben în ceasit vale Club FM 104. E de pe ecranul e Club TV-s Mirçiçi. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Tik tik tik tik tik tik. Okay. Mmm, dovim 90 ani. I'm going to go and parun. Okay. Wow. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm Tan mm -hmm. da rendem. Ora, jsonnte 39 minuta? Mhm. Gati? Gati. Ate, objekti lojës miqtashur është që të gjeni Kë kam par unë bazuar në Tim, tim, tim, tim, tim, tim Ate, rëtë njësur me pyte në parë Pak është femër? E sakti, eri është femër? është mbi 30 <tus> është gazetarë? Po po ja. Po. Ai, e di, na habi dhe e di, e di që ska mundsi. Nuk e di. Kjo është vërtet që nuk e di, nuk e kemi diskutuar. Jo, jo, nuk e kemi diskutuar, jëhë. Është Bruna? Wow, je. Po prit, nuk do ta dizë ska mund të. Mmm, punon në televizion kombtar? Ja. Ja. Ja, është këmë um, që nuk gëdje lëri Sorry, jeri, nuk punon në televizionë komëtar Altin Por mm. është një femër gazetar e brune Në bitri djetë Punon të topi Gabim Por e pra topi, së është Së është pra. Ja ah. <laughs> <laughs> Punon të të vizion plus Jo thamam Por ja, for Këtës, Lori Jo thamam Por e gabim Lori Jo thamam Kama dori... është... Gazetare Gazete? Ka qenë Gazetare Gazete, por tani nuk është Gazetare Gazete. Ok, qëhet, mund të vazhdejnë? Jo, nuk qëhet, së ku ishqy jo, ti ka poka. Tani punon të tring? Jo thaman. Jo thaman, posë së punon të kët tring? Jo me do da afrëvizionet. Po është afrëvizionet në fakt, po s'ka vetem tring afrëvizionet. Jep, jep, jep, alëtjnë. Alëtjnë punon punon te platforma digjitale. I uh, jo. <laughs> I kuajde olta. Olta, olta, olta. Fillon emri kam. me b. I, I fillon emri me b, jo, Olta Lori. Okej, okay, fillon emri, uh, okej, okay, është uh, redaktore reviste. Okej, okay. bravo, revista. Okay, Brava, ah, viste, fillon shumit. emri me i. Udhëtro? Me i. <clears throat> wow! Ram Lori. Është emri me, di emri me t. Wow, Lori Na të rego kuj ka një shanet Ka dhe një qenë Ka një qenë që jetë dërë shumë Si qenë që jetë dërë shumë Ka vjen këtu se jetë lodrë a qitë Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Në këtër më shumë dhe qdoet, Lori Tekre në më shumë dhe qdoet, Lori Tekre në më shumë dhe qdoet, Lori Jo ta mam në vizion plus Jo ta mam në Të ring pa të ju afer Good morning Mirë më në gjithë si këtë kështë a parë unë Mmm E në do të gjëjmë Supremacy nga Muse në krybin e mqesit E gati e tërë E të fillojnë tinguit E të gjëjmë kja BFM i shindikatër më mqesit gjithve 9.23 minuta list radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Tanimi është dashur kemi lojën e torturave në klubin e mëngjesit mm. loja e torturave Ganti tavolina këtu. Gati. Ne të vi pajisja elektrike, ieri është e lidhur. Ganti. Gati. Okej. Atëre. Ëh tani do të thihinë short e dipsa të lojën e torturave. Ëh. Se më kanë zemra për një lojë me mm. tortura me mm. zangsha kështu që kapesh. Ah oh. Siasto, por përveç kësaj, është siksa domad apo, është për çfarë? Ehm, është tortur, është tortur sa njëm kolegun, sa njëm kolegen. Mhm. Sot pyetjet janë torturose, dilemat janë jo të mira, kështu që mos uroni që t'ju bjerë Juve. Po le ta hendim. Kush votoni pari? Jemini? Gati. Gati kush voton pari? A mali dikë gjithë sot, këtë. Me ide gjithë sot, këtë. Kush votoni bari? Pritet. Oje, oje. Alti më shteton gota, an. Gota midisna shumë. Midisna gota, hajtë an tortur, tortur. Nuk di për çe. Kush votoni dy tip. Asi. E vuti. Alti më ka. E vë, e vuti. Asi yemi. Kush votoni dy tip? Ndroni brap. Kush votoni dy tip? Ti tre e dy tip. Ja do e bëj ti. Ol, ol das ton, ok, ieri di via. Ieri di via. Keni ndrofufjet, hige nieri. Ju me keni nevoj për la postina? Ju keni nevojë për la postina? Keni letra, keni le ta, ani, dito, la postina? Osta muzicos syze tani. Osta syze nesër. Jo, mora. Të la postin? Të dua. Të largoja syze të. E dizëm radi pra, sepse po shaka. Hey, um, atë ne, ndoja se ti unë isha dashur, unë do bëj tre pyetje. Ati në devolta do të përgjigjen sikur tishin një heri, ju do të përgjigjeni sikur tishti tjerë. Nuk ka rëndësi çfarë mendoni ju mbi këtë pyetje. Rëndik ka si mendoni se do të përgjigjeti heri. Dhe pastaj, ai që do të ket kur të bashkohemi më njëri, kur të bëjmë asaj pyetjet, kur të japit të njëjtat përgjigje si ju, anëtarë keni fituar. Pra le të mundohemi të parashikojmë. Durata do jetë nga kantina e pijeve Gerge Kastrioti. Nga kantina e pijeve Gerge Kastrioti i Skënderbeu në Durrës me vreshtat në Arafaj e tjera e tjera e tjera dhe një mori pijesh. Dy po jo? Pa, 2 shisha, shisha për jo Oke, në gati? Gati <coughs> Njeri Do të gjithje eh? Të haje një mizë në gjumë oh, Më në gojnë në hapur të ke fjetur jo shkretar, gjelën, Një mizë kali në gjumë no, Apo të marë është vesh që Kamarjerit ka pështyrë në sup Dhe ti e nga ngrënë, sigurisht E nga nga nga nga Përba i nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga No. Ragand Misnë Kalit në gjumë apo ke ngrënë supën me pështym kamarieri? <laughs> Këto të zgjeni deri. Ju thash janë torturues. Ço <laughs> vendosh ajo miza ka kaluar? Ajo po, miza ka kaluar. Po, miza na Kalit kuptoj. Mis Kali. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> pra po edhe kamarieri. Okej, ego pyetja e dytë për ieri. Ieri? A dhe këo me me tërtur me sfifje. Hiera mm. do të zgjidhet lëpi e gjalpin nga gishtat e një panjori. <gjitri> o po <bo>, po. <bo. gjitri> Imagjinoni një vrim në mur ku njëri ka dhier tre gishtat me gjalp. Ai e di lëpi. A, dhe lëpi gjalpin. Mm. Ah po, humbasësh 300 euro. Me të sfifura së kaq. Ti sikur i xhep. Jo, ka, i ka, kam një faqe sekretë. Sikur i <gjitri> xhep. <gjitri> Ej, ather. Të lëpish gjalpin nga gjishtat e një të panjori Apo të mbasësht 300 euro duke të rrugës Biën 300 euro okay. Apo këlletën 0 euro okay. 300 euro? Si jam pak. pak Për një lëpiri gjalpi <laughs> E pyrtja e 3 dhe e fundit 3 gjishta me 300 euro ishte rrasësisht Apo ka një ligin 100 euro gjishte <laughs> 100, 100. 100 euro gjishte 100 <laughs> euro gjishte Po nëse ti lëpinë uh, dy kishtë aporë, nuk lëpinë të tretin do më basë shetëm një qende euro. Atherë, pi dhjet tret, jeri, do të qidhjet të kishe një, një burrë besnik, por shumë gjelozë, mm -hmm. mm -hmm. Shumë gjelozë që të, të nëzini jetën, uh -huh. Apo një burrë që të kuptonë si asë kusht tjetër në botë, Por të të dretënë. A, nësë kare, më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Tani, njëri është shumë besnik, po është gjeloz, të ndzinë Tjetëri, e kuptonë se askus në botë Aji është njëri u kjo Jerë i zëberthejtë komplet Aji e kuptonë mund djetët shpirt Porja dreth hmm. <laughs> Se aji i kuptonë dhe dikët tjetër mund <laughs> Aji është <laughs> një kuptuës i mirë është kuptuës i mirë Shumë mirë kuptuës <laughs> Okej okay. Koa tani na Përëmdojnë vetëm që ti themi që mm -hmm. i erit që të eqë kufjet E ti bashkojt lojës tonë Se nuk po po Iqë iqë Iqë iqë Iqë se së kemi ko Nuk kemi ko që të bëjmë kënga dhe të këtejmë i prapë Që që duhet të bëjmë direkt Ja i sekund të hapi Al ja, tjenin dhe mikrofonin Hajde, u lukëtu, u lukëtu Zvishu <laughs> <laughs> Zvishu zhe Zvishu zhe do vim tani për vizitën Marim karteljen oh. <clears throat> Okej okay. Atheri, deri. Mm. Let më bëj ballafaqimin ton shumë shpejt. Hey, u kujtoj organizatorësin, miq dashur, është që tani është këtu. Për Music Box është nga Ardor, nga ora 10 deri në orën 12. Në klavë femëri gati? Gati. Ather. Njërë do të zihen edhe hajmë mi skali në gjum. <laughs> Tuve fjetur me goen Haver zëmje në autobus ka zënë gjumi. Po i qenë fjerë, e zën. <laughs> në fjer, qytet Ondros. Po, Ashtu, po ja zëm se. <laughs> okay. E lodhën 9 që okay. Go and harbor, ndërsa flet. A, në një miskali hyn edhe ti, gdup, e ndjen që po the si sigurisht se çfarë. Dëgjoni kështu një moment vajo. Do po të sigurisht shuvat. Edhe fundi, ti goduaj. Okej. A vot më jesh ti që kanë gërun Super Cup, kamarieri ka pështyr. Po ishte shumë mirë. <të> Mosma demonstrat. Uh, do zgjedhja Mizën. Ë? Mizën. Mizën e o, ka thënë. Osta ka thënë Mizën. <të> Jeeesë, olta! Bravo! Mm, mm. Mizin e kalit në gjumë Bravo, bravo! <të> Mizin e kalit në gjumë të dytë sakë një me një Ndër i ta një pjohit e numër dy për të ujeri Mmhm Mëzjidhe, jeri, mm -hmm. zhidi, jeri lëpia... po, po, të lëpijë Pra për kaj shpifur? Për, për të pak me shpifur kjo mm. Mëzjidhe, të lëpijë gjalpin nga gjishtate njith panjori Mëzjidhe, të lëpijë gjalpin nga gjishtate njith panjori Ja, no. <laughs> ti më imagjnon si erësi një vrim në mur ku një panjor ka dhënë, zirte... ti si nuk e di as kujt janë këto gishta. Ka dhënë 3 gishta pe ka thabur. Eto merr. Rea janë me gjalt. E kuptoj, ka thabur shumë. Jeri do të flos shumë. Këto nuk e preferoj. Jeri pra do të kesh një nga një. Pa parë. Do të vetëm dalë pish. Do t'i ndani lot nga sy. Si ke këto pyetje? Vetëm do të dalë pish, nuk do të jap. Oke gata. Atëre, atëre. Ah po. Ah po. Ah po, thumbas, është 300 euro. Uf. Merë, e t'i është Këtë mba asëtën 300 euro De ti ikin 300 euro Iiiiii Eeeh, pa e është e shpivur Po ajo mundit mami e ndy, mundit gisht atë e manë, mundit vlaj Po ku e die unë ku shësht A shëta për te ti 300 euro I shtë dajnë I shtë dajnë I shtë dajnë I shtë dajnë I shtë dajnë Ja, Mir, Lori, a, Lori partë në të ndryshë. Rosa ka gjetur, dërgo. Po ta diaj se ishte Lori. Altini ka thënë 300 euro këtu bashkë. Po ditë saktë deri tani jerit të njëojën kolegën njësoj, si ndihesh? Ah, shumë mirë. E baraz larguar nga Altini dhe Oltan, po ura, let sikojmë të flasë. E treta nuk është kështu. E treta nuk është kështu. Okay, <coughs> Faleminderit. Është një dilemë sociale. Atëherë, do të ishte, do të doje të kishe një burrë besnik, por shumë xheloos. Besnik dajte, po nga dashuria e madhe. Tanxher. Edhe të pyet më shumë se ç'duhet dhe Titra është Një burë, mm. e cili të kuptonë si asë kusht tjetër në botë mm -hmm. për mm. mm. <laughs> uh, marve... marve... <laughs> <laughs> okay, të adreth Edhe të të nëzim në anë atjetër Unë e marrë veshë më adreth Se izot të punë që i marrë veshë ta një a kësh Oke, do zjedh alternativen e dytë Alternativen e dytë, a jo do një burë që ta kuptoj Po, të një, gjëresht ndodin Po, e kuptonë që ti nuk dojnë që ti adrethës? Po, do e kuptoj, do e bëj herë dhe parë, herë në dytës do e bëj më Po, p Se vdon tonë, mëmitonën gërshërin. Unë e humbur në të dy rasteve, faleminderit. Burri është besnik edhe. Ta vonon edhe zgabim ta çështinë. Na jeni thënë të grihuam. Shumë faleminderit. Më mirë, më mirë ta ndaj me të tjerët. Si është ai morali? Si thoshë ai Berati, ç'i ke këto? Më mirë ta ndaj me të tjerët, është më më rehat këtu, nuk të lëm. Ishte një burrë edhe së marrë. Edhe të zonji edhe olta, një drejtëdar. Do ta lësh në të dy rasteve. Do ta lëm në të dy rasteve. Po, do të tëllë dhe diku i tjetër në rastin okay. dhe dyto Iri ja. të haun e pres Por uh, <laughs> Ishte njëri pishalom. që në një aksident Humbi burninëti pa. pa, pa, pa Dhe ku shkoj të këmjeku i tha Nuk ka problem, shkenca ka përparuar Tha kemi madhja opcione mm. I tha 3.600 euro, masa e vogën Kemi një masën të madhe, thot 4.800 euro Për masën e mesve <laughs> Eksat, <dhe> largi Masa <laughs> e madhe fare, thai, është 1.200, 12.000 uh, euro Pa, për A i tha, okej okay, tha, ja të flasë pak me gruan Mor i gruan telefon gruan, i tha ka tre masat, a Një vogri është 3600 i madhi I mesmi 4800 i madhi 12.000 E, pasaj këthejta ti, po, shumë i rëzuar Shumë i, jo, ja, ja, do bemë guzhinën I kim oh, I kim Oj, magic me red vështë një shumë për të mbjudur Gjesa është duke ardur në music box Ciao, Roberto, Samio è tutto esposto lo ieri. Bravo. And she knows <laughs> this getting in